kun je na 7 uur en jy is by die recht plek waar je is bij net radio is die webwerf is www punt net radio is a punt zie punt ze keal net weer 4 www punt net radio is a punt co punt ze aanbeveel dat je weekend aankik op die internet na ons webblad kiek een bykie na die inlichting wat jy alles daar kan kry is goed om te weet as een mens na een specifieke radiostasie luister om een bykie achtergrond te kry die visie en die misie van so'n stasie en dan ook die programme wat uitgesaai word en die mense wat uitsaai, die omroepers Ek heb ek hier na die foto's, kijk na die programme wat hieruit saai En dan kijk jy vooral na my programme oor Ek saai uit op een maandag en een dinsdag en een woensdag om 19 uur Donderdag heb ek hier aangeschryd van 21.30 uur Vrijdag is dit weer 19 uur, saterdag 19.30 Wil sy half uur later en op besondagavond weer eens 19 uur boem behalwe die feit dat daar eredienst om 10 uur in die ochend besondag is Die ekerks uitsending dan van die eredienst So by welkom waar jy vandaan ook al mag inskakel Of dit hier van uit Zuid-Afrika in een van ons stere of dorpe Of plaas of waar ook al en as jy in die buitenland jyself bevind en inskakel, dan is ons verskruurklik baie blij daar oor, dat ons die stem en die golwe kan uitdra, tot daar in die uiterste, uiterste hoeken van die aarde. Het is net een voorrecht, omdat ons hier die programme sien as een sending poging. As om uitvoering te gee aan Jezus opdrag en Matthäus om die hele wereld in te gaan en aan al die naties, al die naties niemand uitgesluit nie, al die naties die goeie nieuws van Jezus Christus te gaan verkondig en ons probeer dit doen want internet radio het hier die voorrecht en voordeel dat het wereldwijd uitgesaai word dit wil sê enige plek op die aarde kan iemand nou inskakel en sal hy kan luister, hy of sy en agenome die feit dat ons in tyd so in is onszelf bevind, die mense slaap ander is baie baie ver voor in tyd ander ver achter maar om daar die rede is daar dan ons archief podcast in engels Potgooi, Engel Afrikaans Misschien moet ek nog uitvind wat Noem ons een potgooi in die Arabische taal Iemand halk vir ons sê Maar hoe dit ook al sê, jy is baie baie welkom hoor En wat ek gewoon doen om net An te dui dat ons Amal welkom is En dat ons nou niemand wil uitsluit By so'n program nie Uh, groot ek by ty keer maar so'n paar verskillende tale, soos in die Russische taal om te sê Priviet of Drafuja. Priviet is iemand baie goed ken, soos ons boete Peter Erasmus, wat so, soms ook inskakel, daar uit Saratof, Rusland. Of dan, in die, kom ons sê nou maar die Hebraeuse taal, sê so ons Shalom, Grieks, Kalimera kalimera beteken mannet ek, ek sê dag Shalom in die brews beteken maar mannet vrede soos wat Jezus gewoonlik sy disciples groet het gesê het vrede vir julle so hulle sê dit, maar vandag nog so Shalom en uh, dan kan ons ook daarom al in die Arabische taal sê Margabaan Margabaan nou weet ek Dit is so'n Afrikaanse soort van aksent as jy dit nou so sê, maar ek dink daarom die G-klank uh, sal daarom helemaal recht wees, jy ons sê Marga baan daar is ons nou sommige mense wat nie een G-klank kan sê nie. Nou, wat ek nou Grieks en Hebraaus anbied as een vak is daar baie keelklanke en vooral in die Grieks is daar een G-klank en ook in die Ar in die Hebraaus is daar een G-klank verskillende keelklanke wat ons eindelijk nie is helemaal recht kan uitspreek nie omdat hulle op verskillende toonhoogtes uitgespreek met woord achter en voor in die keel en so maar nou lach ek vir die mense wat sê hulle kan nie een G sê nie soos in die Engelse taal, het lyk het vir my as jou naam G in het dan gaan jy rechtig herdoop word, want as jy naam Gert is, gaan hulle nie vir jou Gert sê nie. Hulle gaan vir jou enige ander ding sê soos Gert of uh, iets soortgelijks. Maar die gee kom net nie uit nie. En uh, so sê ek, maar stuur so iemand na my toe. Ek sal hom binnen paar secondes leer om een gee klank te sê dit is ons dan nie moeilik nie as jy jou keelsko maak sê, gach, enige iemand kan dit doen daar is nie een mens wat die kan doen nie so, baie baie vannig sê ek vir die persoon leer om my G klank uit te spreek want dit is soma net nonsens om te sê jy, jy nie my G kan vorm nie, nou word die naam dan soma verander van Gert na Gert joh. of Gerrie word soma Herrie Of Gary Maar die gee kom, kom nie daar in nie Maar my sê, uh, Kom wat ek, ek gaan nie daar oorstree nie Ek sê my net Dit is baie makklik om vir iemand te leer om een gee te sê Dit is rechtig nie, kins om dit te doen nie Maar jy is baie welkom, weer eens Waar jy vandaan inskakel Ek hoop jy kan rustig sit en ontspann Dit is altyd vir my belangrik om vir jou te sê, jy moet alles vergeet rondom jou. Jy moet probeer om alles waarmee jy vandag toendig was, om dit uit die brein uit te kry. Weet ek goed lees soms vlak daar onder in ons onderbewuste en het pop somal so op. Maar kom ons probeer en dan vergeet ons dit en ons koncentreer. Koncentreer maar op my stem, want dat is nou nie een beeld nie so, jy kan jou oor lekker toemaak En rustig wees, en mannet, luister. Luister na my stem, luister na ons muziek, wanneer ons muziek speel, of die enige voorlezing dan doen. Wees net rustig, en vertrou jy toe aan ons skipper, aan ons jimmelse vader. En ek het nou, gister al, het sit en denk ek, aan hierdie feit van verskillende maniere van om die bybel te interpreteer en nou kom maar as waar hier verskillende kerke is dan praat ek nou van christelike kerke en as ons praat van christelike kerke en bedoel ons nou nie rechtig die kerk gebouw nie ons praat van denominaties ons praat van geloofs Ik ek uh, maak het vir jou duidelik, het wanneer ek nou praat van verskillende kerke, dan bedoel dit nou nie fysische kerkgebouwe nie, wat daar is miljoene van hulle. Maar as ons praat van denominaties, van kerke en kerkgroeperingen, mense met een specifieke soort van naam, kom ons gebruik nou maar sommer net een naam soos Baptiste kerk, net om sommer net een naam te noem dis wat ek bedoel by een denominatie is so'n groep soos die Methodiste dan nou, of die Baptiste of die Neder-Duitse gereformeerde kerk of die literse kerk wat ook al maar weet u wat ek gaan nou vir jou getal geef wat kom uit die World Christian Encyclopedia World Christian Encyclopedia, hulle het een opname gemaakt in die jaar 2001 nou dis er ek terug, nee so 16 jaar omtrend toe het hulle bereken dat daar 33.000 33.000 verskillende christelike denominaties is omdat jy, ek praat nou nie van fysische kerke want as jy in het dorp loopt dat is jy daarste kerke nie sy kerke dit is nie waarvan ek praat nie ek praat nou van denominaties soos baptiste of enige ander van die kerke 33.000 dit was nou in 2001 Aan de statistiek is de Center for the Study of Global Christianity. Center for the Study of Global Christianity. Hulle het een berekening gemaakt in die jaar 2012. Ek sê nou maar so vijf jaar gelede. Hulle bevind daar 43.000 verskillende denominaties ek nou net van 2001 af tot 2012 van 33.000 na 43.000 verskillende christelike denominaties dit is een hele klomp nee nou as dit nou so is dat daar nou kom in die het hulle nou maar, maar weer aangegroei dis ook om ek al vir u gesê het in die vlede niemand weet eindelijk rechtig hoeveel verskillende kerke daar is nie of dan nou denominaties want u sê nou groei hulle van 2000 in die tot 2012 van 33.000 na 43.000 toegeneem met 10.000 verskillende denominaties en hoekom is daar so klom, verskillende denominaties die is van die redes in engels na disagreement, mense wat nie met mekaar saamstem nie, mense kom dis een van die mees logische dinge wat mense uit mekaar uitdruif is omdat daar medingsverskille is Disagreements Mense wat nie met mekaar saamstem nie Nou mense dit gebeur soma net in die soma net in huisgezin Dat daar argumente ontwikkel as gevolg van die feit dat twee drie verskillende mense nie met mekaar saamstem nie Ek weet van huisgezinne waar daar die man en die vrou nie net aan verskillende denominaties behoort hee, maar ook somme aan verskillende politieke partie en daar die heel dag gevechte want daar is het nie oor die godsdienstes nie, daar gaan het oor die politiek goed disagreement dan is die tweede rede by hierdie Center for the Study of Global Christianity, is doctrine. Wat is doctrine? Doctrine gaan oor leerstellings. Elke denominatie, het sy leerstellings. Elke. En dis ook om hulle, uiteindelik uit mekaarheid beweeg is, omdat iemand stem na nie saam met die specifieke, gedeelte van die omvang van die leerstellings nie. Kom ek noem vir jou kerk in Amerika a denominatie wat bekend staan as The Church of God baie groot groot denominatie daar grootste denominatie is baptiste in Amerika Southern Baptists maar daar is ook The Church of God en as jy nou vir Jimmy Swaggart kan onthou hy het aan the Church of God, hy was een lid van the Church of God maar weet jy wat is een van hulle leerstellings een van hulle leerstellings en een van hulle sacramente ek weet nou nie of ek nou in sacramente ingaan vir my net vir noem, van die sacramente gaan oor iets soos die doop en die nachtmaal. U ken dit mos. Maar hierdie kerk, The Church of God, een van hulle sakramente, wat dan ook uit die aardvriendzaak kulmeneer in een leerstelling, is die was van voete. In hulle kerk dienst, hulle bezig is met die kerk altydens dan die nachtmaal Holy Communion dan is daar een voet te was sessie en het is al veel verduidelik maar Jesus het het dan gedoen maar hoe kom sy jy nou daarmee probleem met by die laaste avondmaal Of nie die laaste avondmaal, die laaste pasgaar, die eerste avondmaal. En Jezus die avondmaal onderbreek op die pasgaan, hoe het jy dit ook al wil noem. En hy het sy disciples sy voete gewas. En hy het gesê, as ek het gedoen het, dan moet jy dit ook doen. Nou jy weet, mense, en ek kritiseer nou niemand aan, ek sê maar net Mense, kyk na so iets wat Jezus bijvoorbeeld gedoen het Dan sal hulle sê maar, dit is nie nodig dat ons dit moet doen he en dan bepaalde redes daarvoor gee oor, hoekom dit nou nie nodig is dat mens dit moet doen hee. Dis die rede, hoekom daar meer dan nou as 43.000 verskillende denominaties is. En ek weet, ek gaan nou nie vir jou dieper in hierdie onderwerp inlein hee, Dis vraag wat by mense vraag Hoekom is daar soveel Verskillende kerke Wie is nou recht van al die Verskillende kerke Denominaties God ons het gesê Hier die organisatie Center for the Study of Global Christianity Het gesê die rede Disagreement, dan doctrine Leerstellings, practice Hoe een mens by voorbeeld Dinge doen Sê nou maar soos orde, hoe die orde van die, die dienst nou moet verloop, waarmee begin jy, waarmee sluit jy af. Of die manier van doop. Sta nie, praktisch, hoe goed gedoen word in die kerk. Wat syng jy in die kerk? Wat mag jy syng? Watse sy instrumente mag jy gebruik? ek kerkgeschiedenis studeerde toe ek een student was, het ons nou by Lieter en Kalfijn gekom het, toe was daar die inlichting, en ek is nou nie baie zeker, want ek het dit, dir, dit nie hoeveel jare geleden het ek na nou kerkgeschiedenis studeer, mense dit is baie jare terug, en by Lieter en Kalfijn en ek Dink nou, dis liter, dis een van die twee, of liter, of kalfijn, wat gesê het, daar mag net nooit een orrel in die kerk wees nie. Een orrel, ne? Een orrel, een ogen, orrel. Want dis een wereldse instrument, het een van die twee jyre gesê. En later was die orrel, orrel in elke kerk omtrent En toe is daar ander instrumente wat gesê het, nee dit is onheilige soort instrumente, ons kan nie met soe soort van instrument, ek gaan nou nie eens naam noem nie. Maar dit is ook een klein goeikies mense, wat mense uit mekaar uitdruif en verskillende groeperingen vorm, practice, structure of the church, is nog een rede. Hoe lyk die structuur van die kerk? Moe daar nou een predikant wees, waar die voorzitter is van die kerkraad, en moet daar die kerkraad bestaan uit ouderlinge en diakens, en hoe vorder een mens van die diaken nou na ouderling toe, of moet daar nie soeits wees nie, mag vrouwens in die amp dien, mag hulle ouderlinge word, mag hulle diakens word, mag hulle Verkondigers van die woord word Staan jy structure Struktuur Van die kerk Dan is daar ander goed Wat genoem word in hierdie studie Passions En personalities Dit waar oor mense passievol is Kom ons denk aan die woord Baptist, weet nie waar kom dit vandaan Kom van die woord baptiet so af beteken om te doop en die kerk toe hy ontstaan het het hulle verskrikkelijk klem gelee op die doop daarom is hulle doopers genoem net soos Johannes die dooper hy het mense gedoop en toe word hy een dooper genoem Johannes die dooper dit was sy uitstaande kenmerk die feit dat hy mense gedoop het dit was sy snaakse verskynsel met die mense daar in Jerusalems omgeving. Hier staan een man en hy doop mense daar in die rivier. Passions en personalities. Mense word aangetrek dier persoonlik jyde. Wat is een soort pers persoonlikheid jy het? En dan ook kultuur. Kultuur, verskillende kultuur as gevolg daarvan daar ook dan verskrinne denominaties ontwikkel waar een bepaalde kultuur omself uitdruk op een bepaalde manier en ander kultuur voel dan onwelkom of onthuisda so hy het nou hier nou die prank hier nie kom ons daar so vreselike klomp verskillende denominaties dan of, of kerke nou wanneer ek met jou praat dan moet jy weet hier vanuit hierdie vertrek atelier wat jy dit wil noem achter hierdie microfoon so ek praat, praat ek namens niemand nie, praat nie namens een denominatie Of een bepaalde kultuurgroep of iets nie Ek praat maar net soos wat ek die skrif verstaan In vryheid Soos ek die bybel oppak Dan wil ek graag dit wat ek daarin verstaan En inbinde daar die bepaalde paradigma Soos wat het ontvou het vir my In my eie studie, my eie denke Oor God en oor die skrif En oor die mens en oor redding en zaligheid en so meer ek het graag met jou so onbevange oordra en as jy besef as ek nou wereldwijd uitsaai hoeveel verskillende soorte van mense gaan luister vanuit verskillende achtergronde bedoelende kerklikke achtergrond paie verskillende en daar gaan uit die aard van die saak meningsverskille wees. Jy gaan na nou my luister en dink my, oh, klink snaaks. Nou goed, ek weet ek klink snaaks. Want voor my le boek, wat ek so, so my net so een van gaan vertel. Ek sal om dan nou opmaak, dat ek kom het hier in die handen krijg. So een groenerige en blauwerige boek. En so kom opmaak hiervoor staan my naam geskryf en ek het hom gekoop in augustus 1996 1996 so is nou een klompe jaar nee, klompe jaar terug dat ek hom gekoop het want toe besef ek dat een mens na die sterre moet kyk omdat Jezus dit gesê het. Ik ga net ook nou nou vir jou lees. Dat hy gesê het, as jy kere goed gebeur, dan moet jy opkyk. Hierdie boekse naam is The Gospel in the Stars. Die evangelie in die sterre, as ek het soms so direct kan vertaal van die Engels. The Gospel in the Stars die evangelie in die sterre, geskryf dier een persoon met die naam van Joseph A. Sais en Joseph is maar die gewone Joseph, J-O-S-E P-H, Joseph en sy volgende voorletter is A en sy van is Sais S-E-E-S Sais Joseph A. 6. Hy skryf in die boek The Gospel in the Stars En indien jy nou denk dat jy daarby kan baad vind om daarin te gaan kyk Dan uh, sal dit vir jou heel aangenaam wees Een aangename verrassing wees om te gaan kyk Hoe hy van die oortuiging is dat die hele evangelie in al die twaalf verskillende constellaties van sterre hoe dit daar verewig vastgevang is want niemand kan daar Peter met die sterre nie niemand kan hulle rondskuif nie nie waar nie hulle bly net so daar is niemand wat die kracht het om daar by een ster uit te kom en om te verskyf daar te plek uit nie waar nie nou sê hierdie persoon dit is een van die redes of dit is die groot rede hoe kom hy glo dat God die evangelie vastgeleid in die sterre, daar waar niemand kan Peter nie, want ons is nou soos die bybel nou neem dan sit ons eindelijk maar met die hele klomp probleem. Hier langs my in die rak, in my boekrak te haarstaan, die Hebraeuse tekst, Biblia, hebraica en Stuttgartensia. Biblia, hebraica Stuttgartensia. Dit is die Hebraeuse bybel wat gebruik word in al die verskille universiteit terecht vir die wereld waar studenten, theologische studenten geleer word om die bybel te ken en erzijds en tweedends om daaruit te preek en die tekst is daar die Hebreeuwse tekst wat ek nou vir jou na wees dit is nog maar net van die oud-testement die Hebreeuwse Bibliya Hebryka Stuttgartensia nou, Stuttgartensia betekent ons plek in Duitsland waar die tekst onwikkel is want en hierdie getalle wat ek nou vir jou gee is nou nie om jou te verwar nie dis ook nie om die mat onder jou voete uit te plik nie dis maar net vir jou om een bykie daar self te denk en as jy enige vraag daar oor so he vraag maar vir my ek is hier, ek is gereed ek sal jou vraag antwoord as ek dit kan antwoord en as ek dit nie kan antwoord nie dan sal ek ook vir jou sê ek, ek weet nie, ek het nie idee nie nou as ons nou gaan kyk na die Griekse tekst omdat die oud testament Hebraaus geskryf as o paar verse wat in Aramees geskryf het maar Aramees is maar net een vorm van Hebraaus daar is nie vreselike verskil nie, as een mens Hebraeus studeer, op die diversiteit, en jy kom hier in jou derde jaar, dan moet jy ook Aramees byneem, omdat daar so'n biekie grammatikale verskille is, dit is maar alles, want ty van die woorde lyk net een biekie anders, bykie anders gespel, spreek om so'n bykie anders uit, maar die grammatika in sigsel verander nie rechtig nie. Dit is klein, klein, klein, klein, klein verskrikes, maar dit is een ander taal. En omdou Jezus het Aramees gepraat, dan sê jy verstaan dat Arameus is maar net een dialek van Hebreus want Jezus het as een Hebreus seun groot geworden besnij soos enige Hebreus seun en hy het Sanagoge toe gegaan soos enige Hebreus seun en hy het een rabbi geworden so hy was soos wat Iemand wat die Bijbel wil verkondig geteoloog, dit het Jezus daar die pad gestap soos die Hebreeuwse persoon dit zou stap. Maar onthou nou dat Jezus het in die omgeving van Galilea daar het hy groot geworden. Dan is Nazareth, dat is nog nie ver van Galilea af, daar is maar die soort van taal wat die mense daar in die platte land gepraat het. Dis maar net een telekverskil. So, sy disciples het hy daar by die meer van Galilea by mekaar gemaakt en amal van hulle dan Aramees sprekend. Daarom kon die geleerde mense in Jerusalem wat nou perfecte Hebrews gepraat het, kon hulle soma dadelijk achterkom as iemand nou Aramees praat. dan tulle geweet, jy is van daar die omgeving. Kom ons noem een voorbeeld hier in Zuid-Afrika. As ons na die Kaapse kant toe beweeg, hier in Zuid-Afrika, Kaapstad, dan sal jy baie Afrikaans daar hoor wat anders klink as die gewone Afrikaans van Sennemar hier in Pretoria omgeving, noem net rovweg ander manier van uitspraak ty is het sommer helemaal ander woord ook as die gewone kom ons Sennemar die woord badkamer BAD kamer, badkamer En die kaap is daar een vorm daarvan batskamer badskamer. Badskamer. Dit erkende vorm, maar kom die kaap uit. As hulle daar die kaap e-klank e uitspreek, is dit meer een e-klank. Ek vie die huis uit. So jy verstaan, dit is maar die soort van dialek wat ons het. En dit maar wat armees is, dit is maar net die dialek Taal bly die selfde. Nou goed, nou is terug na die bybel toe, die Griekse bybel, die Nieuwe Testament, die Nieuwe Testament is in Grieks geskryf. So as jy nou een Griekse bybel in jou handen hou, staan ook jy in hier op Irak, dan moet jy ontdou, dit is maar net een van een hele klomp verskillende Griekse tekste wat bestaan. En ek is amper huiverig om vir jy te sê, hoeveel verskillende, net soos ons nou gepraat het, van verskillende denominaties, vir jy sê, daar is 43.000 verskillende den denominaties in 2012 gewees hier op die aarde, hier in ons wereld, in die wereld, weet nie hoeveel daar nou is nie want dit is nou weer 5 jaar later nie? ek weet nie of dit nou nog 43.000 is nie want ek, ek sê maar gewoon ook vir mense ons weet die rechtig nou goed as jy nou die as jy nou maar jy kan die Griekse tekst in jou hand hou vreem maar jy krij nou ergens een, jou pa het een, of jou oma het een, of jou opa of Uh, jou predikant het vir jou ingegewe Of jou oom was een predikant En toe kry jy die bybel Nou het jy daar een Griekse bybel In jou hand En as jy die bybel nou oopmak En jy sien jy kan hem nou nie lees Want het is nou Grieks Maar jy hou om vir sentimentele waardes en miskien is jy dan van die oordeel dat dit die oorspronklike Bijbel is, die oorspronklike Nieuwe Testament. En dan moet ek jy nou net daar vandaan, bykie, net recht help. As jy nou so 'n tekst in jou hand het, dan moet jy onthou hy saamgestel dier een groep mense hooggeleerde mense wat uiters uiters geleerd is in die Grieks en nie net in Grieks nie maar ook in die verdere onderafdeling van om die Bybel te bestudeer namelijk filologie wat ook dan nou nog weer opbreek in een ander vertakking, namelijk die tekstkritiek, waarin jy kritisch na die tekst kyk. Hoe kom het die mens nou kritisch na die tekst kyk? Kom ek sê vir jou, hoe kom? Omdat daar meer as 5000 verskillende Griekse tekste bestaan. en in die 5000, meer as 5000 Griekse tekste is daar meer as 400.000 verskille. Dan nou ek sê dit vir jou verzichtig met liefde om vir jou, ek wil nie, he, jy moet as gevolg daarvan verward raak oor die Bijbel nie net vir jou sê, jy moet verstaan hoe sukkel een mens om die Griekse tekst so saamgesteld te kry dat het die beste van die verskillende tekste bevat. Nou wat is die beste? Dis subjectief. Ek kan bijvoorbeeld nou, nou na elkaar kyk tussen verskillende karre wat nou op die mark is en vir jy sê ek dink dat a BMW is so net om my woorde gebruik a BMW is die beste kar en sê nou wie gaan my met my saamstem as ek dit sê jy is omtrent net sê hier en daar a BMW eienaar wat gaan saamstem so en nou, die beste tekst el mens ons weet nie want as jy soveel verskillendes het meer as 5000 en daar's 400000 verskille in die tekste dan moet 'n mens regtig teer God se Gees gelei word jy sal die stem van God se Gees moet keën baie baie duidelik want hy is die outeur van die Bybel En al hierdie voorskille het ingesluip as gevolg van die mens en sy nalatigheid in die oorskryf van tekste. Ek weet ek neem nou jylle het om tyd op, maar ek denk dit is noodzakelijke kennis, anders sal ek nie nou hierover gepraat het nie, ek is oortuigd, dit hoe die heren wil hee, jy het nou van de hand het moet hoor. Moet hulle die, te, die tekste nou vermeer, kom ons vat net een brief van Paulus Een brief wat hy geskryf het, sê nou aan die gemeente in Rome, wat jy nou ken vandag as Romeine Dit was een brief, nee, dit was een brief Paulus het gesit en of dit nou hy is wat geskryf het en of hy een skryver gehad het wat namens omgeskryf het dit is ons nou nie zeker van hee, maar kom ons hierna, maar, hy het self geskryf en hy skryf hee en hy stuur die brief met, weet ons nou, oor die poststelsel daar die daar die tyd nou maar gewerk het met per boot is dit geneem en dan per ander vervoermiddels middels oor die aarde op, hy weet, op paie daai, destijds op paie wat bestaan het Dit het maar baie lang gevat, en dit gaan nou ook nog nie daar, oor nie, maar om as jy nou een brief geskryf het, dit het maar lang gevat voordat nou by daar gemeente so uitkom. Hy het eindelijk daar uitgekomme, dan is die brief nou voorgelees. Terwijl die gemeente by mekaar kom, om die woord te verkondig, dan het hulle nou van hier die briewe wat Paulus gestuur het voorgelees. Maar nou die gemeentes ook verstaan met dis waardevolle inlichting Wat hulle nou hier het in die vorm van hierdie brief het Paulus nou vir hulle daar in Rome gesteer Dat hulle besef het wel ons sal die brief moet dupliceer Ons moet meer afskrifte daarvan maak en aan die ander verskillende gemeentes wat bestaan ook afskrif te stuur, want dit is sylke belangrike inlichting hy het soma dadelijk besef dit is verskrikkelike belangrike inlichting hierdie en het gereproduceer en angesteer, nou die ander gemeente is so met al die ander briewe en met die evangelies en met openbaring en so meer nou kom ek vertel jy hoe het dit nou gebeur hoe dit gelijk in een skryptorium maar iemand nou staan met die brief wat Paulus geskryf het en nou wil hulle sê kom ons sê 20 kopie maak nou kan hulle nie daar soos wat ons dit nou vandag doen jy gaan na die fotostaat machine en jy maak nou kopie nie, dat was mys nie soke goed nie die elektroie so goed het mys nou nie bestaan nie, alles met die hand geskryf Alles moet een rietpen, pen wat van riet gemaakt is, en ink, jy vertel hoe hulle die ink gemaakt, roet, ken roet, nie, die skoorsteen, baie mense weet, sê ek nie wat roet is nie, maar as jy nou een plek het waar jy braaifluis kan braai en daar is een skoorsteen, aan die roken optrek, dan moet jy weer daar binnen, daar die skoorsteen is een klomp spuk zwart roet. Nou en daar die dag was, dit nou maar die enigste manier om vier te maak, en koste kook en so was nou maar met hier die vieren. Jy moet een stoof, met skoorsteen en klomp roet. Hulle daar die roet by mekaar gemaakt. Ek hoop jy luister nou mooi vir my, dan weet jy En het gemeng met gom roet en gom roet en gom En een rietpen En die rietpense punt in hierdie Mengsel van roed en gom Wat dan nou pik zwart was So die skrif was destijds ook dan nou pik zwart en so geskryf so in een skryptorium staan nou een ouw en hy lees en 20 andere ouwens of hoeveel daar ook al is want kyk om om te kon skryf daar die tijd was jy verskrikkelijk geleerd dis waar die woord skryfgeleerde vandaan kom mense wat kon skryf dan was jy somme nou een baie belangrike mens as jy kon skryf. Maar andere mense moes na jou te kom, en dan jy moes jy hulle contracte optrek en neerskryf vir hulle, so, een skryver was een baie, baie, baie geleerde en skaars soort van mens. Maar nou goed, nou sit hulle in die skryptorium, een oud lees Paulus een brief voor, en een ander 20 oudens gaan nou skryf wat hulle hoor, Nou kan jy denk, hoekom is daar soveel verskille? Want elke ouw skryf wat hy hoor, en wat hy onthou, soos wat iemand nou skryf, kom ons wat nou maar in een klas situasie net met vannacht te vergelyk, studenten neem aantekeningen, terwijl die professor bezig is om daar te praat <toss> en sy verduidelikings, die word dan notas van gemaakt. Nou, baie studenten, toe ek nog een student gewees het, het klas gebank, B-A-N-K, bank. Dit beteken, jy is afweesig. So, hy weet nie wat die prof gesê het nie en dan na die tyde kom sien hulle jou en vraag vir jou hoe jy in die klas was en jy nou sê ja jy was in die klas dan wil hulle graag jou noodtas wat jy geneem het leen en omdat daar dan in my tyd voor die staat was op die universiteit, op die bibliotheke kon jy soma net gegezonde gaan en dan maak jy nou voor die state van hierdie persoonsa antekeninge wat jy gemaakt het en daar is alles nou honkydory Maar my nootas wat ek gemaakt het, lyk nie soos een ander ouds en nootas nie. Het gaan ons nou nie woord vir woord ooreenkom heet, het gaan ons nou my interpretatie wees, het gaan oor wat ek gehoor het. En alles wat ek verkeerd gehoor het, is alles daar verkeerd neergeskryf ook. God, ek hoop ek het nou vir jou die hele scenario soma daarmee geskryf. Nou kom ek geneem net vir jou een voorbeeld, en ek hoop dat het gaan vir jou so'n mooi voorbeeld wees, so'n duidelijke voorbeeld, dat jy dit sommer vir die rest van jy leven gaan onthou en vir ander ouwens ook daarvan kan vertel. Ek ken die tekst in die bybel wat sê dit is makkeliker vir een kameel om door die oog van een naal te gaan as vir een reik om in die hemel te kom. Ek ken dit moos nie. Ek ken die teks. Makkeliker vir een kameel om door die oog van een naal te gaan as vir een reik om in die hemel te kom. Nou goed, nou is daar tekst, in die Grieks Maar hy die woord kameel daar het en die Griekse woord vir a kameel is kamelos het klink nog al makkelijk nie kamelos kamelos, dit is die Grieks vir a kameel maar nou is die ander tekst Wat in plaas van 'n kameel het is daar Camilos en nie Camelos nie, Camilos. Nou ek kan mys net As iemand nou daar staan en lees en hy sê Camelos en as twee verskillende woorde, een is Camelos en is Camilos. Kan iemand in plaas van Camelos Camilos gehoor het? Wat was die verskil? Daar ja, is een groot verskil Een hemelsbree verskil Tussen die betekenis van kamelos En die betekenis van kamilos Kamelos beteken een kameel Soos wat jy nou alreeds weet Maar wat is nou die betekenis van kamilos? Kom ons kyk ees net ees na kamelos en ons dink nou na kameel, en ons dink aan na oog van een naald. En wij mense het maar een probleem gehad om te dink nou, hoe kom so die Heere nou een kameel gebruik, en die oog van een naald. So as of dit nie iets met mekaar te maken kan heen nie. Ja, dit is verduidelijk na nou die onmoond te Maar kom ons gaan kyk dan na nou die ander teks wat in sommige van die ander manuscripte is. Die woord Camilos. Camilos beteken a skeepstouw. Ek hem ons die groe touwe wat mense op skepe het, wat hulle ankers aan vastmaak en so meer. A skeepstouw. Een dik, dik tou. Nou as jy die oog van een naald moet gebruik, en jy dink iets moet daar gaan en uit jy die twee woorde, kamelos of camilo's wat vir wat er woord sy jy nou gegaan het? Wat sy jy nou dink? Dit is die soort van probleeme waarmee die tekstkritisi worstel is om te kyk na die verskillende tekste en die verskille in die tekst en om uiteindelik een bepaalde keus daar te maak en te sê, maar ek dink hier die woord is die rechte woord of hier die tekst moet uit hy moet nie daar wees nie, hy pas nie in nie dit net ten opzichte van Griekse tekste Dan sit jy nog met vertaling. Nadat jy nou een bepaalde tekst gekies het, want dit is echt goed, ons gaan nou vir hierdie tekst. Ons gaan hierdie Griekse tekst gebruik, want hierdie is een goeie tekst. Dan moet jy nou vertaal nog daan. En my sê, daar is soveel verskillende vertalings is amper soos die hele geval, want ons dan en nacht gekyk het met denominaties, het 43.000 verskillende denominaties, omdat hulle met mekaar verskil, oor die uitleg van die skrif. Nou, as jy vir my vraag, hoeveel vertalings daar is, ek weet nie, ek, ek het geen idee nie. Ek het een bybel, met die naam van The 26 Translations Ja, daar lewe The 26 Translations Dis die bybelse naam In die bybel is daar 26 verskrilde vertalings Maar daar is nie 26 verskrilde vertalings Die mense daar is Baie meer as dit Baie meer en hulle amal verskil van mekaar. Nou wat er een is nou die rechte, en het ek jou nou die mekaar gemaakt, ek hoop nie so nie, ek hoop nie, ek het jou nou verwar nie, want dis nie die idee nie, die gedachte is nie om jou te verwar nie, mense mag die Heere my help, dat ek nie probeer om mense te verwar nie, dis maar net inlichting, dis een opvoedingstaak, om te sê hoekom daar soveel verskillende interpretaties is en denominaties is wat amal verskil van mekaar en amal is veronderstel om die lichaam van Christus te wees. Amal is veronderstel om uit een bybel te preek. en nou is dit so, dat hulle nou onderling van mekaar verskil, en wie is nou recht, en wie is verkeerd nou verkeer? Sien, dan word die mens maar baie nederig, denk ek, is wat, die, die uitwerking wat het op my het, is om maar baie nederig te wees, en maar net daar by die voete van die Heere te gaan sit, soos om Maria van destijds, en om lering te ontvang van die here. Een vir om te sê, ach Heere, ek weet toch nie, ek weet nie wat is recht en wat is verkeerd, maar u weet, help my om u woord te verstaan, so dat ek tussen al hier die verskillende maniere van uitlep, dat ek toch die kern van dit alles sal kan verstaan. En so tussen al hierdie verskille wil ek dan nou net vir jou sê mense amal wat die naam van die Heere aanroep sal gereed word. Dis wat die Bijbel self sê. Beroep jou maar net op hom en hy sal vir jou help en daarmee sê ek nou vir jou tot ziens tot morgen toe mag jy een mooi wonderlijke aand nachtrus geniet en dan sien ek jou morgen is dit dan donderdag 21.30 uur en tot dan Shalom